Om ni skulle sammanfatta målet med religion i en mening: vad skulle det bli? Den vita rasens överlevnad, expansion och avancemang.